Üdvözöljük a kedves hallgatókat, körk szorozva kettővel, vagy körkosztva kettővel. Hát tulajdonképpen mindkettő matematikai művelet megállja a helyét, hiszen a Megkettőzve című epizódban kettő darab körk entitással találkozunk, de mégiscsak valamilyen módon elfeleződik az ő jelleme, de hogy mi a pontos megoldó képlet, azt a sajtószemle után fogjuk ismertetni. Először is eheti születésnaposaink közül egy posztomust kell megemlékezni András Katszulászról, aki egyébként Romulán szerepbe tűnt fel kétszer is, de a magyar nézők leginkább úgy ismerik, mint Gikárt, a Nárn nagykövetet a Babylon 5-ről. 1946. május 18-án született. A másik eheti születésnapunk John Billingsley, azaz a Star Trek Enterprise-ból Dr. Flux. Nikolász Meyer egy teljesen új Star Trek koncepcióban gondolkodik, egy olyan trilógiát tervezett el, ami nem is mozifilm, de nem is sorozat, hanem ez valamilyen streaming-szerűség lenne, Sajnos nem tudunk túl sok mindent, de már tavaly olvastuk ezt az izgalmas hírt, hogy ugye Meyer, miközben már akkor a Discovery sorozat előkészítése folyt, ő egy attól független talán egy másik sorozat, vagy egy mozifilm írásán dolgozik, forgatókönyvén, előkészítésén. Most uh, egész fiatal, hogy egy másik interjúban gyakorlatilag Nikolas Meyer elárulta, hogy ez voltak éppen a CBS All Access számára készülne, és egy teljesen új, az eddigiektől, eddigi mozifilmektől független trilógia lenne. Ezzel ugye az a gond, hogy meljár egyáltalán nem mondhat többet, ráadásul valamennyire be is fagyott ez a projekt, mert ugye, amikor arról van szó, hogy a CBS megbíz valakit, hogy készítsen egy új önálló hát projektet, akkor ugye. Hát a Paramount engedélyek kellene, ugyanis ha mozifilmről van szó, vagy mozifilmes karaktereket szeretne felhasználni, akkor sajnos ugye a filmes jogok a Paramountnál vannak. Ugye ez volt a gondannak idén, például, amikor a, az új sorozat a Discovery előkészítés alatt állt, és akkor még küszöbön volt a 13. mozifilm, a Star Trek Beyond bemutatója. Akkor volt valamennyi embargó, talán egy fél éves idő, ami alatt hát nem kerületett sor az új CBS sorozat a Discovery bemutatójára. Tehát ugye az a 2000-es 2000 évek közepén ketté vált ugye a Star Trek franchise, hogy a mozifilmes jogokat a, a Paramount, a televíziós sorozatok jogait, beleértve a jövőbeli soroztakot is a CBS birtokolja. Tehát nem egy házban vannak úgymond a, a jogok hiába, hogy ugyanaz a univerzumról beszélünk. Sajnos hogy ezt ismerik egyébként -egy más filmes franchise-okról is. Láss például egy, egy X-Men betartozó karakter, nem elhetett meg nagyon sokáig egy Marvel filmben Jött a fox és a Sony meg a Marvel közötti jogszétosztás miatt ember se lehetett meg egy Marvel filmben sokáig. Tehát itt, itt sajnos erről van szó, hogy ugye a karakterek azok ugye művészi alkotásnak számítanak, tehát ugye úgy szóván olyan jogi vonatkozásaik vannak, mint ha például én azt mondanám, hogy egy regényt szeretnék részben vagy teljesen felhasználni. Röviden itt arról van tehát szó, hogy amíg ez a harci helyzet folyik, neveztesen, hogy a Sherry Redstone szeretné egybe a cbs és a Paramondot, a Vájakomot egybe fésülni. Egyébként most ugye most mindkettő cég rész tanácsa benne ül, és szeretne ennek a hatalmi harcnak véget vetni, de pont a CBS utóbbi héten megtámadta, nyilvánosan beperelte a, a, a Vájakomot, tehát megint egy ilyen jogi csatározás folyik. Tehát ez a bizonyos újraegyesülés, hogy a Star Trek jogok, filmes és televíziós jogok egy tető alá kerülnek, ez már megint elhalasztódott, és ilyen módon ez a Nicholas meyer féle toxtos projekt, ami a három, hát mozifilm, ugye itt uh, inkább a Netflixnek nek a a filmje kell gondolni, amik ugye nem filmszínházas bemtató, de voltak éppen egy mozifilmnek a volumenével készülnek, akár a költségvetést a színészeket illeti, csak épp nem mozis bemtatóval, Bár azt hiszem a Netflix most már abban is gondolkozik, hogy talán mozitermeket bérel vagy saját mozi hálózathoz létre, hogy például például oscar és egyéb más díjakra tudja jelölni a filmjeit, hiszen annak egyik feltétele, hogy bizonyos amerikai moziban legyen bizonyos számú bemutatóval mutatva. Nagyon izgalmas lenne egy újstátrek, olyan értemben, hogy akár. Az eddigi filmes karakterektől, időségoktól is elmozdulnánk, és ugyan a Meyertől akár egy teljesen bombasztikus egy történetet kaphatunk, hogy ez a standalone, tehát önálló történet ez a Star Warsban is elég jól bejött. Ugye most a filmen, vagy az előzőleg a rowonnal, ami gyakorlatilag egy ilyen betétfilm, Standalone film, és kicsit lazában tudja kezelni azt, hogy mi történt eddig, és milyen karakterénk vannak eddig. Itt is új karaktereket ismeretnénk, meg, új hajókat, teljesen új megközelítést, ez jó tenni a a mozifilm és a sorosztók közötti vákumot ki lehetne használni. Ez tényleg egy izgalmas koncepció, hiszen ha belegondolunk, akkor a mozifilmeknek a blockbustersége egy kicsit arra épít, hogy minél szélesebb közönséget megnyerjenek ezek a Kelvin filmek, a sorozatok, az újkori modern sorozatok világában a Discovery az még keresi a helyét, ez több-kevesebb sikerrel valósul meg, de hogyha ilyen új területeket is sikerülne a, a Star Treknek meghódítani, akkor talán valami, valami jó is kisülhetne ebből, tehát én azt mondanám, hogy, hogy érdemes szurkolni ennek a projektnek, még hogyha eléggé kicsi ennek most a realitása még akkor is. Lassan már két éve, hogy Anton Jelcin tragikus körülmények között elhúnyt nagyjából abban az időszakban, amikor az utolsó Kelvin filmet bemutatták, a Star Trek Beyond-ot, és azóta újra és újra felmerül a kérdés, hogy mi lesz így az elkövetkezendő filmekben, ki fogja bepótolni ezt az űrt. Egyáltalán be kell lepótolni. J.J. Abrams azt már rögtön elmondta, amikor megtörtént a baleset, hogy nem kívánják csekovnak a karakterét újra castingolni, semmi Mindenképpen sem lesz egy új színész, egy új csekóv, viszont nem tudjuk, hogy mi lesz a navigátori pozíciónak a, a helyzete a jövőben. Ugye itt a Trek Movie összeszedett egy pár lehetőséget. Vannak már a Kelvin filmekben is állandó szereplők, ugye ilyen volt például Jayla a, a Mindenen Túlban, aki egy elég logikus lépés lenne, hogyha ő kerülne be a Kelvin csapatba, hiszen a harmadik film végén azt láttuk, hogy ő, ő felvételt nyert az akadémiára, tehát ő egy használató legénységi tag lenne, de a track movie, ezt ugye nem említette, de ugye itt van nekünk az Into darkness Dr. Carol Marcus is, aki hát rejtélyes körülmények között eltűnt, és a Star Trek Beyond-ban őt már nem láttuk, de lehetséges, hogy ott van a, a háttérben, tehát a legénységnek ő már a tagja, csak egyszerűen ugye az a helyzet, hogy a forgatókönyvírók akkoriban nem tudtak neki olyan érdemleges szerepet adni, amiért ö, érdemes lett volna a színésznőt foglalkoztatni, de mind Mindenképpen én ezt egy lehetőségként felsorolnám. Az is megeshet persze, hogy ebbe a munkakörbe, tisztelegve az eredeti sorozat előtt, egy korábbi navigátornak a neve merülhetne föl. Ugye ilyen lenne Dessal, Hedley vagy Lesley. Ebben az esetben természetesen nem lenne az szükséges, hogy egy főszereplő legyen, hanem egyszerűen csak pár pillanatra látnánk az adott szereplőt, úgy mint az Into darkness mondjuk a Darwin hadnagyot, vagy egy-egy másodpercre föltűnt, ugye ez a 0718 nevű kibernetikusan feljavított szereplő is, tehát hozzájuk hasonlóan lehetne ezt, ezt megoldani, de az is fölmerült, hogy a, a rajzfilm sorozatból esetleg Arex, aki ugye ez a háromkező és három lábú lény, őt valamilyen vagy CGI technológiával, vagy valamilyen más módszerrel megjeleníteni, de ugye itt van az eredeti sorozatból Kevin Riley is, akit a múlt heti kibeszélőben mi is felemlegettünk, hiszen ő volt az, aki befészkelte magát a képház és majdnem az Enterprise-nak a pusztulását okozta. Tehát van itt elég sok lehetőség, amiből a készítők válogathatnak. Kérdés, hogy végül melyik eshetőség fog megvalósulni. Például akár Geri Mitchell is feltűnhetne, mint karakter, mert ez is lehetne egy csavar, hogy őt szerepeltetni, mert eredetileg ő is, Legénység tagja volt, csak tudjuk, hogy az Isten komplexus miatt követnek gyakorlatilag végeznie kellett vele. Kár ezt a csavart is el tudom képzelni. A 31-es szekcióról is jött egy elemzés méghozzá tillától. Azt már tudjuk természetesen, hogy a Discovery-ben is több mint valószínű, hogy sokszor viszont fogjuk látni a titokzatos szervezetet. A cél szentesíti az eszközt? Ha végignézem az internetet, mindig csak negatív kritikát látok a 31-esekről. De lássuk be, azért szükség van egy olyan szervezetre, ami kicsit megkerüli a szabályokat, mert mi hiába vagyunk úgymond jó fiúk, hogy tartjuk a saját szabályainkhoz magunkat, ha az ellenfél nem tartja be, akkor gyakorlatilag esélyünk sincs, nem, nemhogy úgymond kivédenival egy ellenséges lépés, hanem gyakorlatilag a puszta létezés is veszélybe kerülhet. Láss például mondjuk egy, egy Sinzonnhoz hasonló, gonosz olyan fegyverdel, rendelkezik, amivel akár a bolygókat tudna elpusztítani, vagy akár egy vírus, bármi, vagy tényleg kémek, ellenkémek, beépítés akár a Föderációba is, tehát Sanyos muszáj a 24. században is ilyen szervezeteket fenntartania még magának a Föderációnak, is hiába azt mondjuk, hogy békés diplomácia, nem lövünk elsőnek. Ahogy szokták mondani, hogy van a klasszikus latin közmondás, hogy kiőrzi az őrizőket, az őrizőknek is kell egy őrző. Tehát így próbáltam azért egy viszonylag tárgyilagosan azért kezelni ezt a témát, mert tudom, hogy ez manapság, ez nem túl divatos, de egy Egyszerűen ezek nélkül a szervezetek nélkül nem lehet létezni. Tényleg magában a Star Trekben is rengeteg példa van. Nem helyeslem a módszereiket, ezt le is írtam, de egyszerűen muszáj egy ilyen szervezet létezzen, létezzen és, és cselekedjen akár a legjobb szándékaink ellen is a föderáció nevében. Itt teljesen egyetértek Attilával is, meg a cikkkel is. Nagyon jó, hogy ezeket így összeszedted, de minket a Discovery másik évadára. Reménykedek benne, hogy jó kis sztorikat írnak a 31-es szekcióhoz. Én is sokkal hát józanabbnak látom, hogy a 31-esekkel foglalkozunk majd esetleg legtöbb epizódban, mint sem, hogy a Tükör Univerzumban, ahol nah, bármit megtettünk, mert ott ugye másik univerzum, teljesen önmóból kifordult karakterek, akik bármit megtehetnek, bármikor bárkit megölhetnek, teljesen más alapon működnek másik univerzum. Itt meg azért a, a mi ismert, sőt, kánoni kvadrásunkban kell mozogni, tehát egy kicsit megveszfogva az írók keze, és nagyon leleményesen kell sztorikat írni. Remélem, hogy itt ez sikerül is majd nekik. Aztán most fogjuk majd kibeszélni pont ezt az epizódot, ahol ugye körkapitány egy, hát egy erősebb, agresszívabb és egy gyengébb félre esik szét, és úgy szólván, hogy amikor Spock és McCoy is ott vitatkoznak, hogy igazából mind a kettőre szükség van, tehát mondhatni, hogy a Bizonyos értelemben ugye az a agresszívabb és gátlástalanabb fele, hát fele része egy kis része a föderációnak, ami úgymond a szükséges rossz, ugye a sötét oldal, ahogy ugye kört a körtnése parancsonyi képességet például az agresszívebb fele szolgáltatta, de ugyanakkor abban volt például több félelem is, és amiatt volt több szempontból agresszívabb, a 31. szekció is ilyen ősi az idegentől, ellenségtől, behatolástól való félemtől, rettegve hoz, hoz meg olyan döntéseket, amivel megelőzött vagy uh, megakadályoznak mondjuk federáció elleni támadásokat. mai világban is ott vannak minden államhoz vagy kormányhoz kapcsolódik uh, olyan szervezet, hárombetűs vagy <gül> hosszabb nevű, és nem csak az amerikai filmekben, ami úgymond nagyobb hatóerővel lép fel, vagy szabadabban tud mozogni, nagyobb jogi képesítésekkel rendelkezik. Uh, de nyilván ugye a filmekben van inkább az, hogy ugye fű tudnak meg bizonyos szervezetek, általában ilyen fiktív szervezetek csinálni, hogy az országon belül is mondjuk titkosszolgálati ezt. Őket használnak. Tehát azért az szempontból jó is, hogy ezek a rendfenntartó szervezeteknek meg van kötve a keze. Hiszen a szabadságjogukat sérteni, ha például teszem azt, hogy mondjuk mindenhova betekinthetnének, akkor azonnal megszűnne az a szabadság, amiért egyáltalán érdemes tartani a rendet. Tehát akkor ugye a más oldalról eljutunk egy, -egy, -egy rendőrállamig, vagy itt a kolláráig, nagyon kényes az egyensúly, és éppen ezért úgymond utcában úgy szóval ilyen szervezet csak kis létszámban, titkosan és lakosság tudta nélkül működhet sikeresen, mert Mihály, ugye ott van az emberekben az a tudat, hogy őket bármikor megfigyelhetik, hogy őket egy olyan apparátus vizsgálhatja és járhat el, ami ugyancsak átháthatja a személyes jókat, akkor, akkor azonnal megszűnik az a szabadságérzet, ami alapján egy demokratikus államformában jó élni. Megjelent a Star Trek rajzfilm sorozat negyedik részéhez is a rajongói szinkron. A szinkron rendezővel Kő Gergely már korábban beszélgettünk a projektnek a hátteréről, illetve arról, hogy ő mit gondol magáról a rajzfilm sorozatról, illetve a Star trek és hát legnagyobb örömünkre folytatódik ez a tevékenységük, így most már meg tudjuk nézni a negyedik részt is. Én mindig úgy érzem ezzel a rajzhívmsorozattal kapcsolatban, hogy itt a 25 percben én egy teljes státrek epizódot kapok, és hát megint megerősítem, hogy hatalmas élmény ezt magyarul meghallgatni. Tehát komolyan visszatartottam annak idején, hogy á, ott lenne a rajzhívmsorozat, tényleg meg kéne már nézni, vagy nézni, mert azért nézegetem én is angolul, németül, de ugye valahogy az ember nem panyarodott rá. Tehát tényleg mióta körgegeré készítik ezt a szinkron, gyakorlatilag újra nézős lett, köszönhetően annak, hogy most már immár negyedik epizód, tehát most már teljesen Ugye megszokott családias, ismerős hangok vannak, úrhangokat is hallunk természetesen. Most például a nők bolygóján járunk, de hát nem spoilerzek sok mindent, mert ez egy egyrészt mulatságos epizód, de hogy itt is vannak azért komoly felvetések, sőt komoly elváltozások is. És nagyon, szóval nagyon, -nagyon jó kis epizód, ezt, ezt tényleg megnéztem volna akár eredetiben is, hogyha ezt leforgatták volna, bár itt azért komoly maszkokat kellett volna alkalmazni, vagy csinálni, és ez nagyon költséges lett volna. Tehát nők bolygóján vagyunk, Lorelei Szignál, egy titokzatos jel, ami a férfiak elcsábítja, elkábítja, és, és ugye a magyar hangok remekül visszaadták ezt a kicsit kótyagos, bódul állapotot, amiben ugye a férfiak kerülnek, és hát sok csinos hölgy van, az epizódban, ha bár rajzszínről van szó, de itt ahogy Megkoldok is mondja, hogy hát ilyen sok szép nőt még nem látott együtt a de Szinte minden sorozatban ez, ez felbukkan. Ugye itt is nem sokára el fogunk érkezni a, a Mudswomen című részhez. E a TNG ben oh, oh. mondjuk a The Perfect Mate, hogyha eszünkbe jut, uh, enterprise ban is láttunk már orioni hölgyeket, úgyhogy ez, ez tényleg egy, egy olyan toposz, ami hát a Star Trekhez szorosan hozzá tartozik, és ebből úgy tűnik, hogy a rajszfilm sorozat sem maradhat ki. ajánló következik. Az emtv.hu bemutatja. A következő is van. Kovács András Péter. Mr. Spockot ismerem, csak nem nagyon érintett meg engem. A régi sorozatok azért nem, mert nagyon hatalmas évek, ez a nagyon furcsán szabott őruhák, meg frizurák. Az újak meg valahogy már kikerültek engem. Tehát olyan, olyan, olyan filmdömping van, amilyen filmdömpingben hiába volt nagy szó az, hogy ez most túl nagyszerűen már el, elsúhad mellettem, úgyhogy talán még az elsőt láttam, de a többit sajnos nem. Tehát sincs, mert Into Darkness, azt tudom, ez volt az egyiknek a címe, de ennyit tudok róla körülbelül. És aradíti Tibor... Hát a 70-es évek végén, 80-es évek elején nem ment Magyar a televízióban. Eleve nem volt meg az az impulzus, de lehet, hogy rosszul emlékszem, én úgy emlékszem, hogy nem adta akkor a televíziót, de biztos. Valamint Kömlődi Ferenc jövőkutató. A mai mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztések még így nagyon-nagyon a kezdeti szinten vannak ahhoz, hogy mondjuk komolyan aggódjunk. És ugye mondjuk a Stephen Hawkingot történő szokták itt példaként felhozni. Ő mondjuk egyik legjobb, legtipikusabb esete annak, hogy valaki a, a saját szakterületén világhírű, és tényleg a, a, a legjobb. Viszont ezt a írnevet, vagy ezt a szakértelmet felhasználja arra, hogy mondjuk egy más területen, ami ez laikus, kinyilatkoztasson. Tehát, mint hogy otti szaktekintély lenne. És mondjuk ezért nem szerettem, amikor mondjuk így a Hawkingot citálták, bármikor olyan, amikor, amikor emmi ellen volt valamilyen diskurzus. Olyan alpon például Lionel Messi beszélhetett a mesterséges intelligenciáról. Az űrsekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus podcastjét keresd a parallaxis.blog.hu címen, és minden hónap első péntekén közvetlenül a média zabálók előtt 21 órától a Denszefem műsorán. Ajánlót hallhattatok! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel! Az Alfa 177 felszínén az Enterprise legénysége mintákat gyűjt, és Sulu már be is gyűjtött egy egyszarvú kutyát, és hát körknek is sikerül futólag megsimogatnia ezt az ebet, de időközben sajnos Fischer, aki szintén valamilyen geológiai tevékenységet végez, lecsúszik egy sziklán, és megsérül. De amikor visszatransportál, már látjuk, hogy Scottiék meglepően sokáig töketlenkednek ott a műszerekkel, miközben a transport a folyamata az végbe megy, és hát már ekkor sejti a néző itt a Cold Open-ben, hogy itt nem stimmel minden. Meg is jelenik a nagyon gyanúsan néző Körk, méghozzá azután, hogy Körk már előtte föltranszportált az Enterprise-ra, ez az epizód tényleg egy igen komoly onnalivalót boncogat, éppen úgy egyébként a később ugyanezt a témát feszegető TNG-be a rájkerosztva kettővel, illetve a, akár a Voyager-be a Tuvix is. Az ember egyéniségének az oldalai, hogy mi történnek vele. Ami mondjuk nekem úgy kicsit feltűnt, a sebesültet könnyedén feltranszportálják, utána feltransportálják körköt is, az az érdekes, hogy most akkor mindenki ott hagyja a transzportet szkotti is. Hogy nem kell ott ügyeletet tartani? Ez nekem úgy kicsit furcsa volt. Hát, és amikor nincsenek ott, egyszer csak a transzportet magától bekapcsol, és akkor megjelenik a, a kettes számú körk. Kicsit szomjasan. Ez szóvá is teszi, azt hiszem, scottinak valaki, hogy ne hagyja felügyelet nélkül a transzportet termet, és ő azt mondja, hogy nem sokára visszaérkezik az a technikus kollega, akivel ott ugye szerencsétlenkedtek a, az epizód elején. De hát ez tényleg mindenképpen könnyelműség. Én imádom a az epizódokban azt, hogy némely dolog nagyon résztesen, szakszerűen és teljesen realisztikusan van ábrázolva. Például, hogy hogyan működik egy bolygófelszíni küldetés vagy a transportálás folyamata. Tehát itt például a Scott és ott az a piros karakteruhás technikus, is ott még többször egymásra néznek a technikus bicent, és mintha így rásegítene. Nem is, tudom, még nagy nyomja a gombokat, tehát megint tandemben dolgoznak. Nagyon jó látni, ugye? Tehát én, én imádom például a, a kijelzőket, műszerpultokat, tehát ezt látni, ráadásul itt, itt még a régi felvételeken is olyan, ugye, azok a szép érénk színek, a színes lámpák, tehát gyakorlatilag ezt szerettünk bele, amikor először láttuk, ugye, az eredeti sorozatot, ugye, ezt teszi reálissá is a hajó működését, hogy egy magyarod műszer nem tudom hány kapcsolnak milyen funkciója lehet, bár ott ilyen is voltak. Tehát olyan kapcsok, amik nem emelkedtek ki a műszerkúr felettéből, hanem ilyen félig áttetsző, sötét panel mögött lettek volna. Tehát gyakorlatilag már a TNG-ben látható elkárz tapintós érintős kijelzőnek az elődje is, valamiképpen már itt vannak, vagy lehet, hogy ez csak ilyen visszajelző lámpák voltak. Más oldalról, meg ugye, akkor lent vagyunk a bolygó felszínén, és hát azért beszélünk nem is tudom hány fokokról, itt mínusz 120 fokról. Nem tudom, hogy esetleg a Fárenhegyet nem fordították le rendesen, de hát tényleg a mínusz 120 képzeljünk el, hogy a legalacsonyabb hőmérséklet, és földi tájakon is, ahol még emberi élet van, ilyen északi városokban Európában vagy Oroszországban is, ha jól tudom, 70-80 fok, ok, de hát már ott is komoly fagyás feszély van a bégtoróknál is, az arcnál is. Tehát itt ugye ez a minusz 120 és még közben azért szuló és viccelgetnek is, hogy zsinóronan leszenek le kávét, meg ugye fézerekkel melegítik a sziklákat, ezek annyira klasszikus jelenetek már is, akkor rájövünk, hogy ja, ebben az epizódban volt legelőször, no meg ugye az a strandsátor ami ott van, aminek nem tudom, milyen funkciója lehet szintén ezen a, a, a bolygón, tehát meg vannak a megmosó meg a, a reális része ezeknek a jeleneteknek, és ahogy Attila is mondta, itt egy nagyon komoly témát boncogat az epizód, és ugyanakkor a humora is ott van. Tehát tényleg nem, nem biztos, hogy Tehát, amikor a Star Trek-ről Trek beszélünk az eredeti sorozatról, én szerintem szinte biztos, hogy az epizód ez sorra került. Tehát ez ilyen nagyon markáns, hogy valaki megkettőződik, vagy inkább ketté válik, és két különböző létre, ez ilyen ős, toposz ugye későbbi szívsorozatokban is de a Star is azért nem először látjuk azt, hát már a, ott volt ugye a legelsően bemutatott epizódban is, ugye volt ugye a, a mccoy is volt egy hasonlása. A németek eleve úgy nevezték el, hogy der Undirplike McCoy, a André McCoy, talán még az eredeti legényváltozat is így volt, hogy a nem valódi McCoy. Tehát ezt temelték ki abban az epizódban, hogy valaki úgy néz ki, mint ugye az illető személy, de belülről teljesen más, mert egy hasomás, vagy egy alakváltó, vagy itt jelen ugye egy Transporter baleset. Annyiből ugye ugye, hogy Attila is sorolta majd még jó pár lesz, ugye, akár olyan, hogy eltűnik a Transporter pufferben, akár hogy uh, egyesülünk ugye mindig ezt az anyag és energia megmaradás, meg itt atomi szinten nézik, akkor ezek abszolút nem állnak helyt. Ugye ezeken túl kell lépni, hogy most hogy lehetséges az, hogy, hogy kört még egyszer lehet hozva, hát olyan módon ugye a transporter Végülis is energiát alakítást végez, tehát körk még egyszer, másodszor létrejött, -e, voltak éppen a, ugye a pufferből történhetett, és ez a módosulás emiatt, ami ugye fishernek ráragadta, ez a közetpor, vagy nem tudom, ugye ez nem lett megmagyarázva. Amúgy ugye tipikusan az eredeti és sorozat, ugye hát ilyen ős hibája, hogy, hogy találkozunk jelenségekkel és amikor a néző, ugye, ugye a szemfelesebb néző ugye várná, hogy esetleg magát a, az okot is megmagyarázzák, hogy ez az egész miért is történt, akkor nincs semmi magyarázat. Tehát láss, negyedik mozifilm jött, ugye ez a hatalmas szonda, jó, hoztunk, uh, ugye vállákat neki, válaszoltak egy ötperces rövid üzenet, és hiphop a szonda a sarkon borult és hazamen, de hogy miért jött, kiküldte és miért, az már nem uh, oldódott meg, talán mert nem az volt a, a lényeg, tehát itt a, a lényeg tényleg itt a meghassadt személyiség és a, az emberben benne lévő, hát, gonosz, névöző gonosz vagy, vagy agresszívebb fél, akivel együtt kell élni, és pont az ilyen döntés vagy döntésképtelenség ugye mindenről szólt, ugye, hogy a gyengekölt nem tud dönteni. Na meg hát a kutya. Igen, igen. Tehát minden Star Trek háziállatoknak az őse. Ugye majd ott lesz majd Bétánál az spot. Nekem mondom nekem nagy kedvencem, ugye Réta macskája, akkor a árcsernér ott lesz sportos, és állítólag az új Pipe Kapitány, az Enszambanknak is van egy kutyája, nem is tudom, hogy szerű kutya, akit így hord magával a forgatásokra, és már egyes rajangok szóvá tették, hogy lehetséges, hogy majd a Discovery másik vadán van Pipe Kapitány is valami háziállattak fog sétálni. Hát hogy majd szájkosodat kereltem make a transzporternek a működése, hogyha tudományosan nem is stimmel minden, de audio számomra nagyon meggyőző az, amit prezentálnak itt az epizódban. Ugye említettem, hogy itt a Scotti a Scottia szokásosnál nagyobb odafigyeléssel végzi el a műveletet, és e, itt tényleg az az érzés jön le, hogy, hogy nagyon oda kell figyelni, itt, itt kompenzálni kell valamit. A hangefektek, azok egyszerűen nagyon jól sikerültek, tehát én elhiszem ezt valamiért, hogy ez egy, ez egy működő berendezés lehetne, amit, amivel éppen szenvednek ott a písztek meg a technikusok. Ilyen szempontból ez nagyon jól sikerült. De ugye körk betör meg Brandit követel, és elkezdődik az ő ámuk futása. Ugyebár a transzporta újra elkezdett működni, miután Scotty kimegy. Annak ott valami nyomának azért lenni kellene nem tervezett aktivitás, szegény Jenny az tényleg ő volt tulajdonképpen a 2014-ben volt egy kon, és akkor Marina itt mondta, hogy tulajdonképpen Troy volt az Enterprise biciklije. Mindenki mehetett vele egy kört ő mondta, nem én, esküszöm, esküszöm, valahol van, meg is van az a cikk, és tulajdonképpen úgy szegény Janice Rendit, ő volt tulajdonképpen az az Enterprise biciklal, az emlékezünk, Charlie X, szegény, ő pc ki, most meg akkor ugye a követnek a úgymond a negatív fele. Ez ki is verte egyébként a színésznőnél, a Grace Lee a biztosítékot, mert pont ennél a résznél jött az elő, hogy ugye a Spock egy poénos mondatot mond az epizód végén, mégpedig azt, hogy azért voltak a a Ross is érdekes tulajdonságai, interesting qualities, ugye így mondja, és hát annak hangot adott a színésznő, hogy nem teljesen illendő dolog ilyet mondani, aki éppen erőszakoskodni akar vele, illetve magának, annak a hölgynek nem teljesen illendő ezt mondani. S ha belegondolunk, azért egy kicsit igaza van. Láttunk ilyenfajta ilyen megnyilvánulást a kécsben is, ugye Pyke-tól, aki nem szokott hozzá, hogy dők járkálnak fel alá a hídon. Ez még azért a 60-as években ez az úttörő tevékenysége a Star Treknek nehezen indult be ebben a tekintetben. Emlékezzünk csak, hogy 80-90-es években volt egyáltalán a G.I. Jane című film, hogy, igen, hogy egy nő tengerészgyalagos akar lenni, tengerészgyalogos tiszt. Hát tényleg azért ma ezt természetesnek veszük, hogy akár egy vadászpilóta is lehet nő, vagy gondoljunk a második világháború voltak női századok, de ez akkoriban azért nem volt jellemző. És tényleg abban mondjuk igaza van a művésznőnek is, hogy utolsó poénos mondat ott nem kellett volna belejönni a jelenetbe. Röbbenetes és hatalmas a kontraszt. Tényleg el kell mondani, hogy 50 év alatt igen, igen, igen, ez megváltozott. És nagyon jól, hogy megváltozott. És ez még jóval a MeToo, és Weinstein volt rá, meg bármi más előtt jelentettek képéről ezt is részli vitni, hogy, hogy mennyire kényelmetlen volt ugye ezt, és látadásul pont szokszájában adják ugye ezt a mondatot, hogy ugye a végén, hogy hát ugye biztos volt méltó vonása is ugye a költnek, aki voltak éppen meg akart erőszakolni. Tehát ebbe belegondolni egy utólag, tehát elképzelhetetlen, hogy bármely, bármely sorozat, bármi hasonlót mutasson be, úgymond, hogy ezen humorizáljon, vagy bármilyen módon pozitívan állítsa be azt, hogy egy nő örömet talál, vagy pozitív vonásokat talál együtt Moresztáni szándékozó férfiban. Ugyanakkor a Grace Lee is elismert, hogy ez a kettős karakter, tehát a William Shetnerrel is jó volt együtt játszani, tehát ugye ez a ugye két karakterre bomlott körk, és két oldalát láthatta, és ugye végigis Jenny Strand szerelmes körkbe, ugye itt azért van az, hogy a Spocknak ez a sekélyes megnyilatkozása ugye honnan ered, hogy, és a körk is ugye vonzónak találja, tehát nyilván azért van, hogy ugye a, a gátlások nélküli énje azért mert elmenni eddig, mert feltételően Janis Run is vonzódik hozzá, és ugye itt van az a különbség, amit már ma nem tudunk elfogadni, hogy ez még nem ad ahhoz alapot, hogy a másik belegyezés nélkül így közeledjünk hozzá. Tehát ugye ez ennyi változott a Félix század során, de ha mondjuk ilyen lassan történnek ezek a változások, és tényleg most jutunk el odáig, hogy ezt teljesen nyíltan el tudjuk ítélni, akkor bizony még tényleg száz évek vannak, amíg eljutunk odáig. És hát itt, itt meg kell mondani, hogy a Rodemberi által ábrázolt világ az, az utopisztikus társam, az tényleg a 60-as évekből indul ki, és ahhoz képest nagyon sok mindenben sarkadt és hatalmas távadókat nyit, ám bizonyos tradíciókat még nem tud levetközni. Tehát hiába látjuk hogy ott színes bőrű, egyébként óra nincs ebben az epizódban jelen fizikailag, tehát ha már a hangját halljuk a hangos bemondóban, az eredeti változatban, tehát valami miatt lehet, hogy szabadnapot kapott a is enni hoz. Na mindegy, tehát vissza oda, hogy, hogy. Tehát hiába látunk ott egy színes bőrű fekete nőt egy vezető parancsnoki pozícióban, ami ugye döbbenetes, annak ellenére ilyen, ilyen bizonyos, tehát régi vágású is már. Teljességgel mellőzendő és elítélendő momentumok megmaradtak. És sajnos nem úgy van beállítva, hogy ugye itt hiszen voltak éppen, ahogy Spock mondja, meg ugye úgy ilyen kajánul, ez gyakorlatilag úgy mondjuk helyesbíti, hogy az ugye nem is volt a nagy dolog. Ugye ez egész az a, a mító, Me meg a Weinstein, meg minden ugye onnan indult ki, hogy bele van ívódva, milyen több évtizedre a meg a társzomban, hogy amit itt a körk a Jenisrandal megtett, azt megtették a producerek, mondjuk színésznőkkel, úgymond olyan napon, hogy ó, biztos nem olyan nagy dolog. És akkor itt vannak ezek a határok, amik nem voltak ennyire világosan tisztvázaim adatá, most már ezt teljességgel elítéletünk. A kiszolgáltat pozícióban lévő személyek, akik életkoruk nem ők, vagy társadalmi, vagy munkai pozíciójuk miatt vannak a másiknak szolgáltatva abban a helyzetben. Nem dönthetnek szabadon arról, hogy belemenjenek egy, egy testi kapcsolatba, vagy egy érzelmi kapcsolatba az adott szituációban. Mert nem mozognak szabadon. Aztán nekem az volt még egy apró furcsaság, hogy a zenisz rand, mintha a kör lett volna már eleve bent, tehát amikor a körk oda bement, és ott nyújtott át valamit, azt én nem tudom lehet, hogy én értelmeztem rosszul. Illetve volt ott a Mekko is. Tehát a Mekko itt már egyre jobban jön ki a humora, a Fischerrel is jókat mondogat, és hogy kör kiszolgálja magát, hogy a gyengékedőből, mint valami minibárból, Ugye ez, ez valószínűleg onnan ered, hogy a körk és a mekkor szokta kiszogatni esetleg ott a gyengékedő, és lehet, hogy körök máskor is bemegy, hogy nincs neki semmi baja, úgymond lelki, vagy annyi miatt maga alatt van, és úgymond ott iszogat. Valamiképpen kontrollált módon, tehát nem a saját kabinjából húz elő az ágy alól egy, egy flacskát, és azt magába iszogatja, nem ott mondjuk a mekkolj előtt, ami miatt egyébként még mindig jobb, mintha ez máshol történne, de hát akkor is a mekkoljának már ott belső riadót kellett volna bújni, hogy itt valami nem stimmel. Igen, a körk, mármint a jó körk, a bolygóról visszatérve azonnal a kabinjába megy, és ott ugye félmeztelenül rányít a spok. Itt még látjuk, hogy érvényben van a melkas szörtilalom, és a rossz körk eközben megy be a egy engelkedőre, és követeli magának az italt, és hát itt ugye a Körk, amikor a Spock megy hozzá, csak arra tud gondolni, hogy a Doki megtréfálta a vulkánit, azzal, hogy ugye berontott hozzá, és, és Brandit követelt. Ugye még ez a, a Janice rendes jelenet, amikor a jó Körk találkozik a, a rend segédtisztel, ez is még a Körk kabinjába történik, de a rossz Körk az már a, a, a rend segédtisztnek a szállásán várja meg a, a hölgyet, és az nekem feltűnt, hogy a kabinja az teljesen egyedi módon van berendezve, tehát minthogyha ő festene is, az egyik festményt azt kénytelen ráborítani a, a rátámadó kökre, És ugye itt jelenik meg időközben Fisher is, aki rajta kapja Körköt, és ekkor kényszerül arra, hogy távozzon a helyszínről, és hát ugye elkezdődik a diskurzus a probléma körül, hiszen Spock és Körk, illetve Rend megbeszélik az eddig tapasztalt jelenségeket. Hát Spock és Körk mindenféleképpen azt a forgató könyvet választja, hogy érdemes nem teljesen bevonni a legénységet ebbe az egész dologba, nehogy a kapitánynak a személyével kapcsolatban kétségek merüljenek fel. Ezért hiányoltam, hogy na most akkor egy, tényleg egy biztonsági tiszt ekkoriban még nincsen. A TOSZ még erre nem gondolt, hogy lenne egy biztonsági tiszt, aki ilyen dolgokban intézkedik. Spock ugye tudjuk tudományos tisztnek van mondva az a titulussal, de tulajdonképpen ő egyben az első tiszt, meg ilyen alapon tulajdonképpen a biztonsági tiszt is valamilyen szinten. Tényleg a, a triumvirátus, McCoy, Kirk és Spock alkotják tulajdonképpen a hajónak a tényleges vezérkarát. Mondjuk kicsit hiányoltam mondjuk eleinte Spocknak a, úgymond azt a tipikus logikáját, hogy akkor a ha lehetetlent kizárjuk, akkor ami marad, az, az a logikus magyarázat. Igaz, később azért amikor már rájönnek, hogy itt tulajdonképpen megkettőződött körk, egy elég komolyan kifejti egyébként, hogy a pozitív körk, épp azért amiért, hogy nincsenek benne azok a negatív tulajdonságok, egyszerűen egyre jobban döntésképtelennél válik. Mert először még csak úgy poénra viszik az egészet, hogy itt valahol aki csak szórakozik velük, és utána egyre komolyabb, és gyakorlatilag egy lassan ott lesznek egy vehetetlen kapitánnyal. Az epizód elején a hajónapló körk, a William Shatner gyakorlatilag elspoilerezi az epizódnak a lényegét, hogy ő megkettőződött. Tehát ott túl sokat is elárul már szerintem, ugye ebben a, a, a, az elején. Persze a néző is hamar összelakja, hiszen ő végig látta azt, amit például a, a Scott és a technikus ugye, a Wilson nem látott. Ja igen, és hát ott Wilson ugye ő lesz küldve aztán körkabinjába, pont vijetlenül, egészen, fühetlenül pont ő. És egyébként azt nem értem, hogy a gonosz körköt miért nem körkabinyában keresik legelőször. De hát kellett azért az, hogy legyen feszültség, ugye a szolgált egyébként az is, hogy lent ragadtunk a bolygó felszín, és nem tudunk visszasugározni, mert veszélyes, és nem tudunk kompot se leküldeni. Miért nem tudunk kompot leküldeni? Mert, mert még még nem nem, nem, készültek nem készültek el a 10. Vagy jövőkedjenek. Ez egyébként ismerős egy új sorozatból is, hogy nincsenek. Melyik sorozat? Hát a Discovery. Ja, a Discovery. Ja, igen. Bár ott áthidalták. Várom már a Discovery-ben is, hogy lesz a transporter baleset. Mr. Saruból keretkezik 20 példány. Hát most képzeljük el, hogyha a valaki transporter balesetet szenved, és a gonosz tükörüdiverzumos ényéből is létrejön egy gonosz én, az milyen lehet? Még őt ketté venni. Hát de várjál, most a gonoszén még gonoszabbát, az már jó lesz. Ja, Nincs tényleg. Egyébként, igen, egyébként, ő meg kell valami jóságnak. Tényleg úgy volt, hogy nagyon sokszor tényleg azért csak ilyen transzporteres ilyeneteket vettek fel, mert az a zavállalkozó nem készült időben a sikló makettel, én úgy emlékszem. A Galileo 7 láttunk először kompot. Igen, mert egyszerűen, mondom, nem, nem készült-e időbe, úgyhogy emiatt azért használtak olyan sokszor a transzportet, mert többször akarták egyébként, csak nem készült el. Erről a, a gonosznak a gonosz már jó, erről a Kyle Ren jut eszembe a Star Wars-ban, aki már ugye nem a rossz oldalával viaskodik, hanem már a jó oldalával küzd meg, és azt nem szeretné beengedni. Hát igen, mindenre találunk egy Star Trek kiindulópontot. pontot. Doszuluk, az is úgy jött le szerintem a legelső Star Wars mozi forgatókönyvéhez, hogy végignézte az összes Tósafidódot. Na, no, volt, ugye ez fognak az a érve, hogy nem lehet elmondani a legénység, nem mert a kapitány tekintélye. De hát könyörgöm, a kapitány tekintén már le lett rombolva, amikor a Jenny-szeren rend, koskodott és turván parancsosztott a legénységnek például a hídon. Hát nem azt kellett volna, tehát, hogy rögtön megmagyarázni, hogy ez, akivel találkoztak, és aki ilyen szélsőségesen az nem az igazi kapitány, mert egy baleset történt, és megkettőzödött. Teljesen olyan, mint amikor ugye szintén Transzportál a baleset miatt a Picard Guinan a Ró és és volt a negyedik, aki leksenyült, és gyerekként transportálódott, vagy materializálódott, és akkor a Pikár is ugye ragaszkodott hozzá, hogy hát ő még, még mindig kavitány szeretne lenni, és ugye megpróbáltam magyarázgatni ott a hídon, amikor mindenki csak nézett, hogy hát igen, a megjelésem egy baleset következménye, de már a dr. Rasher dolgozik a probléma megoldásán, addig ugye fogadjonak e hogy egy tartanásos ad parancsokat egy galaxiosztályú rajon. Ennek a felesége Geinen és láren. Igen, az érdekes Ó, volt igen. egyébként. Persze egy, a Keiko volt még. A... Igen, hogy amikor bemegy O'Brien-hez, a közös kabinba, és uh -huh, a kis, a kislánya alig nem sokkal fiatalabb nála. Tehát amikor told a Ferengiket, elkapják őket, és akkor told, hogy pikádot kiveri a díj, hogy a beszélni ja, akar. Az apját rá, akarja. Kérde. Igen, az, az apját. Nem tudom, hogy bírták ki nélkül. Hát sehogy szerintem, biztos, hogy tebbször felvették. Egyébként a Star Trekben ez tényleg igaz, hogy a kapitány személye körül van egy kicsit ilyen, egy ilyen megközelíthetetlenség egy ilyen istenszerű légkör, és ez Spock is kifejti ebben a részben, hogyha kapitány ön egy kicsit is kevesebb, mint tökéletes, akkor már nem. A legénység már nem ugyanúgy tekint erre az egész dologra. Én ezt nem tudtam ott elfogadni, tehát Spocknak ezt az érvelését sem e, tudom elfogadni. Nyilván itt most logikusan gondolkozik, és egyébként is, mint első tisztnek, őnek egyfajta feladata is, hogy ugye védje a kapitány tekintőjét. E, ugye ez a régi, hát ki nem mondott el, hogy amikor az első támogatnia kell a kapitányt és nem vitatkoznia vele. Ha csak nem, ellenvetésre van, akkor bemennek a kapitány irodájába, vagy a szállására, és akkor ott megvitatják, hogy tehát, ő nem áshatja alá a kapitányt a legénység előtt, úgy szóval még szabad idejében sem. Tehát így, így úgy szóval támogatnia kell a, a döntését. És ezt én a voyagernél látom nagyon jól, hogy a, a, a JB, hát főleg az elején aztán elfejtették ezt a vonalat, hogy hányszor ugye, támaszkodik a csekoténak a, a másik megközelítésére, és ez nagyon jó ott is volt egy egészséges, hogy, hogy egy alternatívát kínál fel, és az a feladata, hogy a első tisztnek. Tehát, ugye, az első tiszt az uh, majdnem olyan fontos személy, mint a kapitány. Ezért is jó, hogy azért itt már az első sorozatban jól kidolgozták, hogy a, a, a Spock uh, például ilyeneket kimond, hogy ő most védi a kapitány tekintélyét, logikus, de ebben a helyzetben nem tudtam elfogadni. Meg hát Spok, hát amikor megjelenik a másik, ugye, amikor már két kutya van, tehát amikor ott, hát csak, hogy mellékesen megmutatják Keterecből, hogy, ja, van egy másik kutya is, nem tudom, hogy Spock hogy nem rökre őszre hogy uh, akkor körkel is ez történt. Tehát ott, ott vagy dramaturgiailag vagy vágás, vagy valahogy ott kicsit később jönnek rá. Tehát már rég nem tudom, karantén kellett volna elrendni. Tehát megint az van, hogy, hogy találkozunk egy ismerten jelenséggel, de túl sokat tökörünk, mire ugye eljutunk odáig, hogy egyáltalán felismerjük, ugye a megoldásig meg még nagyon sokkal jutunk el. Pedig költan, ugye a 50 perces epizódhoz, és ezért van az, hogy az epizód másik fele, az itt rabórosan felgyorsul. Tehát ott, ott még az elején szép lassan mutatja be hogy a két kör között milyen különbség van. Igen, hogyha belegondolunk, akkor nekünk van egy kis segítségünk, hiszen az előbb említettet, hogy körk nekünk már elspoilerezi az elején, hogy hoppá, itt valójában megjelent az ő gonosz alter -ja, hiszen ő már utólagosan a hajónaplójába mondja ezt be, de a sztori ugye azokból a nézőpontokból közvetíti nekünk a történetet, akik átélik, és itt ugye nézik az agresszív kutyát, akit dobozba kell zárni, mert mindenkit megharapna, és egyenként ilyen pazülökből rakják össze, hogy tulajdonképpen itt miről is van szó, hát ha belegondolunk, akkor ugye itt két ember látja a gonosz körköt, a legénység többi tagja az csak, az csak hallomásból tudja meg, hogy úristen, mi történt itt. Tehát nehéz, ők nehezebb helyzetben vannak ebből a szempontból a b Story szál, amikor a szulujék lent ragadnak a, a bolygón, a Richard Matheson, aki írta a, a történetet, ő nem nagyon volt megelégedve evel a, a részével a, a történetnek, tehát ő csak erre a kör körkapitányra akart koncentrálni. Ezt nem egészen tudtam azóta megérteni ezt az álláspontot, hiszen pont ettől a krízis helyzettől lesz annyira égető ez az egész szituáció, hogy, hogy tétje van ennek, hogy nem tud a szerencsétlen kapitány döntni. Hozni, és egyre inkább bizonytalanná válik, ugye a ja, idézőjelben negatívénye az meg egyre negatívabbá válik, és eszkalálódik a helyzet, egyszerűen szólva ezt a lent a bolygón lévők szívják meg, akik ki vannak téve a mínusz 120 fokig csökkenő hőmérsékletnek tényleg előre ezzel hajónaplóval elővi a poént, hogy tényleg a többi sorozatban már ezt kicsit korrigáltak hogy szinte valós időben halljuk a naplóbejegyzéseket szinkronba tulajdonképpen a jelenetekkel. Mi látunk mindent nézők ilyen isten, isten szempozícióból, viszont a sorozatokban csak látjuk akár a kapitány, vagy akár valami tisztnek tisznek a bejegyzéséből, hogy amit ők addig tudnak. Tehát ők még gondolkoznak a megoldáson, mi meg látjuk, hogy mi a pró probléma, nekik itt még megoldásig el is kell jutni. Egyáltalán, hogy a felismerjék, hogy mi a pontos probléma. Tényleg, ha belegondoltok itt a két fajta én között, hogy most szükség van-e rá, vagy nem, hát jó, Spock is mond egy elég érdekes teóriát, ami mondjuk szerintem a lényeg lenne, hogy ahhoz, hogy valaki mondjuk például jó parancsnok legyen, élvezni kell azt, hogy ezt most idézőjelbe értem ezt az élvezni, hogy, hogy ő embereket irányít, manipulál, hogy amikor azt mondják, hogy parancsnok született. Hát az az ember az, aki tényleg képes, és tudja is, és másokat irányítsa, hogy megszabja nekik, hogy mit tegyenek. De nem... Úgymond egoista célból. Ez egyébként a nagy különbség a tényleg a már rossz hanem tényleg, hogy egy közösség, ilyen esetben mondjuk egy csillaghajónak a legénysége tényleg úgy működjön, hogy elhárítson problémákat, és együttműködve tovább haladjanak, tökéletesítsék magukat, vagy felfedezzenek valamit, vagy akár egy közös fenyegetés ellen egyáltalán tudjanak hatékonyan reagálni. És emiatt kell az ilyen negatív része is az embernek, ami egy, egyfajta egyensúlyba tud lenni a pozitív. A az empátia, kedvesség, stb. stb., amik pozitív tulajdonságot. Egy csipetnyi, nagyon minimális egoizmus, kis hatalom, hatalomvágy, vagy valami egy kis manipulálás, ez mondjuk egy jó parancsnoknak az ismérve, mert neki tudni kell, az emberekbe részben bele kell látnia, részben pedig tudni kell, hogy ki mire képes, ez neki fe, emberismeret is szükséges, hogy számítaniak, tudnia kell, hogy a legénységtől mit várhat el. Meg hogyan, hogyan kell érni mondjuk egy szituációban azért egy idegen fajan mondjuk találkozik neki és a tisztjeinek is, egy első tisztnek is, aki mondjuk esetleg valamikor majd kapitány lesz. Nekik egy idegennel a gondolatmenetét valamilyen szinten követni kell, és valamilyen szinten el kell nála érni, hogy az álláspontjuk azért valahol közös nevezőre jusson. Ez egy olyan téma, amit tényleg azt mondom, hogy nem csak egy epizódot ér meg, mint ahogy azért láthattuk, hogy a Star -be azért többször ez visszatért valamilyen szinten ez az alapgondolat. Tehát ez egy nagyon, ugye az emberi lélek, vagy egy, egyáltalán az intelligens léleknek egy nagyon komoly kibontás, egy nagyon komoly gondolatokat tud ébreszteni az emberbe. Egy legengülés következik be, tehát itt voltak éppen a kettő választott állapot az egyre rosszabb lesz. Látjuk, hogy egyébként amikor Körk és ugyan az alteregója, egy másik felekezet fog, akkor ugye javulnak a, az életjelek. Érdekes aztán, hogy ugye, ugye imádjuk Spock és McCoynak a vitáit, itt nagyon komoly vitát folytatnak azon, hogy például mennyiben kockáztassák a, azt a megoldást, amit ugye, amit ugye a transzporter nyújtana, hiszen ugye a kutyáknál az újraillesztés sokja sajnos elpusztította a két kis kutyát, tehát hogy ezt, ezt mennyire lehet vállalni. Ugye McCoy azt, a Spock azt mondja, hogy ugye majd az elmegyőzedelmeskedik, és ugye a, gyakorlatilag ő a, a jó körkhöz ugye az értelmi képességet, a logikát is, a józanságot is, de ha belegondolunk, a teljes egyéniségnek jelen kell lennie, vagy a teljes az emlékeknek, ami alapján például a ebbe gonosz körk, tél is engednemeskedik azokra a döntésekre, amit józanul hozott, vagy együttérzéssel. Tehát, ahogy már többször is mondtuk, szükséges az, az a, hát idézelbe sötét oldal, ami a döntésekben segít, egy határozottságot és egy erősebb parancsnoki jellemet ad ki. Egyébként Spocknak itt, itt is van egy ilyen számomra nagyon megkérdőjelezhető hát kérdése, amikor megkérdezi től, hogy lemond-e. Ezt csak így megkérdezi, tehát úgymond, pedig tudja, hogy ez egy gyengébb kapitány, és úgymond, ha ő most azt sugalja neki első tisztként, hogy mondjon le, akkor lehet, hogy meg is teszi. meg megkodj is ebben támogatja, hogyha amennyibe Körk nem mond le a kapitányi posztról, tehát továbbra is ő marad a kapitány, akkor... Nem dönthetnek helyette, mert hogy a kapitánynak kell ilyen végső vagy kockázatos döntéseket meghozni. Tehát ez az olyan, mintha a sport meg a McCoy egy pillanatra ott hagyták volna a bizonytalanságban az amúgy is már egyre döntésképtelenebb, gyengébb körköt. És a másik, hogy ha belegondolunk, körk egyik oldala sem volt hát, csaló. Vagy ha úgy mondjuk, tehát ketté szakadt az énnye, vagy a, a személyisége, de egyik sem, úgy veszük, egyik sem rosszabb, vagy egyik sem erköstenebb, akármennyire is úgy látszik, hogy a gonosz körk az. Tehát egyik sem nevezhető csalónak, egyik sem. Mondható, hogy ő az igazi körkapitány. Tehát ilyen formaképpen a, a rossz körkel is meg kellett volna ugyanezeket beszélni, hogy ő például hajlandó-e kockáztatni ugyanel ezzel kapcsolatban, a transporter használatával kapcsolatban, ami ugye magában hordozta azt, hogy úgy jár majd, mint a, a kutyák. Hát igen, de ő sajnos nem hajlandó kockáztatni, mert ugye a negatív felében van a körknek a félelem is, és hát ő úgy tűnik, hogy foggal, körömmel el akarja kerülni ezt, a, ezt az egyesülést. Itt még egy érdekes jelenet volt, amikor a körk egy, egy fal mögé bújva a szállásáról kiszól a Wilsonnak, hogy Wilson adja már ide a fézerét és odaadja neki. Tehát ez is azt sugalja egy kicsit, hogy a, a kapitány az egy annyira mindenható entitása hogy azonnal mindent Bízónak a naivitása, főleg amikor már elhangzott, hogy van egy körköz hasonlító, másik valaki a hajón, hát akkor. De hát ez léptán van előfordul, hogy kellene ilyen, ilyen naív emberek, a, hogy ők sétáljanak bele olyan szituációkba, amikből ez, ezek a opció neki. Még a gépház volt nekem egy nagyon jó rész, amikor ugye egy, elég sokat láttunk a gépházból. Tehát olyan nézőpontokat is, amit az előtt nem, hát itt nyilván voltak ezeket meg is építeni. És az zene is nagyon jó Zár, volt. Igen, az egy opciódus rész. Volt, tehát... Igen, bár ugye látszott, hogy a dublőrökről van szó minden esetben, de hát abban a formában ugye így lehetett ezt megoldani. A, a Star Trek eredeti sorozatból engem ez az egy dolog tud mindig kizökkenteni, hogy mindig azt nézem, hogy dublőr vagy nem dublőr van ott. És még az előző kibeszélőből kifelejtettem, hogy amikor ugye Spock átdobja a Körköt az asztalon, akkor mintha setner maga hajtotta volna végre azt a stuntot, és az nagyon szép volt. Tehát ugye nincsen szinte egy olyan eredeti sorozat epizód sem, amikor nincsen bunyó, és természetesen nem Körk kapitányról lenne szó, hanem ő bunyózna, bár ugye itt nem kerül sor a tetlegességre, hiszen itt debütál a vulkáni idegfogás, amivel sikerül hatástalanítani a negatív ény. Egyet. De megfigyeltétek, hogy amikor a Jenny Rendhez megy megye körk már, mint a gonosz körk, hogy akkor, ahogy megyen, hogy látszik olyan, mint, hogy az ingét nem, nem teljesen, nem normálisan húzta volna el ott, hát ott valami kikandiká, tudjátok, ez a klasszikus, hogy állítólag fűző volt alatt, azt hiszem, hogy fűzőt hordott néha körk. Annyit még hozzátennék az előző témához, hogy azért nem csak a félelem van a, úgymond a negatív körkbe benne, hanem szerintem az önfenntartás a túlélési ösztön is, ami szintén egyfajta adozói ösztön, tehát sorolhatnánk bizonyos szempontból a negatív tulajdonságok közé is a túlélés ösztönét, mert az is egy, azt mondom, egy primitív ösztön, hogy azért menekülünk, hogyha valami veszély fenyeget. Vagy menekülök, vagy pedig megtámadom. Költ nem is utoljára verekszik önmagával, mert aztán még egy költnek a hasonlása még az eredeti sorodatban is fel fog bukkani, de leginkább ugye a, a hatodik filmből emlékszünk, amikor ugye a, a, a alakváltó, ugye ott a Rura pentén ugye többek között körk alakját is felveszi, és akkor hát szerintem az utolsó pillanatig nem tudjuk, sőt lehet soha nem tudjuk meg, hogy végén is melyik kör tért vissza az Enterprise-ra, tehát vannak ilyen, ez egy Fajta gimik, hogy most a sertner saját magával verekszik, ahogy a, a spoknál is, hogy a nyakfogás, ami azt egy véletlen során alakult ez a csípőfogó mozzanat, hogy azt hiszem az eredeti scriptben még valamilyen karate ütéssel vagy rúgással kellett volna legyűrnie körköd, de ugye Leonardo DiMoya azt mondta, hogy egy ilyen békés faj számára, mint a vulkáni, ez nem lenne ilyen típus, ez egy ilyen erőszakos cselekedet, és aztán jött ez a bizonyos pinch, Ugye azt, amit, hát ugye, azt jó nem megtanulni egyébként, mert egy nagyon labúros mozzanat, nem is tudom, hogy volt-e, azt hiszem, vannak tolerációs tisztek is, tehát emberek is, akik tudják alkalmazni, tehát nem csak a vulkániak adtanek hozzá. Mint hogyha azt mondta volna a kör, hogy eh, valamikor ezt tanítsa meg nekem, Mr. Spock. De most eszembe jutott, hogy a Naked Time-ba és hogy a Dartanyant a adonászó mintha egy nörfpincsel terítette volna le a Spock. Úgyhogy lehet, hogy mégiscsak ott láttuk először, volt még egy, talán nem annyira vidám történet, hogy Janice Rend fontosabbán a hát Grace Lee Whitney, ugyan, voltak azok a jelenetek, amikor például ő később gyakorlatilag nagyon zavarban van, és, és tehát szinte így könnyezve vádolja hát a körkapitányt, mert ugyanakkor nem akar neki rosszat, tehát akkor mondja el igazából a spock hogy uh, mi történt, és nyilván akkor a jókört meg ugye teljesen őszintén is uh, tudja azt tagadni. Na most itt viszont uh, hát itt, itt is van egy ilyen forgatási sztori, hogy ugye itt uh, talán, hogy később forgatták ezt a részt, és akkor úgymond uh, tehát nem együtt azzal a bizonyos erőszakos jelettel, és itt, itt uh, a Grace vitnit uh, tehát ismét egy ilyen hát állapotba kellett uh, hozni, és hogy hát ugye egy, egy, egy, egy trivia szerint, hogy a William Shatner uh, hát arcul jutott el, vagy talán egy hanem amilyen fofon adott a színésznőnek, hogy egy ilyen felzaklatott állapotban Kerüljön, tehát ez volt Shapnernek a megoldás. Ugye megint egy olyan dolog, ami lehet, hogy akkoriban voltak ilyen akár trükkök, vagy most nevezzük szépítve, vagy ne szépítve, de azért ezek csak olyan drasztikus megoldások, hogy hogyan jusson egy színész olyan állapotba, miközben lehet, hogy egy fajta szemcsepp vagy egy smink is elég lett volna. De hát lehet, hogy akkor is már ez a method acting, hogy annyira mélyen beleérzünk, de hát egy színész mindenképpen meg kell, hogy viseljen az, már eleve vagy olyan erőszakos életet kell lefordatnia. Mindig megkérdezik, hogy ilyen, ilyen estében hogyan lehet ezeket teherdobozni, tehát amikor érzelmének bele kell élni magát, hogy hiteles legyen. Hát úgy tűnik, hogy ilyen drasztikus megoldás is volt, és akkoriban ez nem volt szóval súlyosan, de komolyan véve. Még egy tekintetben első ez az epizód, mégpedig először látjuk azt, hogy egy fézerrel sziklát melegítenek föl, és így nyernek némi hőenergiát a szereplők. Bár itt ugye a nagyon furcsán tüzel azzal a fegyverrel, itt valamilyen szórt sugarat látunk, amit a sorozatban később soha többé nem fogunk megtapasztalni, legalábbis itt az eredeti sorozatban küldjenek le kávét, de jó lesz forradbor is. Hát tényleg azért ez a minusz 120, hát főleg így, amit egyébként is említett, hogy azért tényleg 10 perc hogy a fedetlen végtagok azok lefagynak keményen. Tényleg akkor már maradó károsodás van, putálás. amputálás. Hát, hát azt mondom, hogy ez ilyen futottak még bészá, hogy tulajdonképpen nem is ez a lényeg. Ők ott, csak ott szinte el vannak, de ami a lényeg, hogy valamelyik kört mondja, hogy na, hogy akkor a pályáról térjenek le, ott akarná őket hagyni a bolygón. Hát igen, az nagyon drasztikus lépés lett volna, és ott gyakorlatilag ott is még engedemeskedik a legénységét, igazából Spock se nagyon szól bele, tehát, mert még mindig ugye védi körköt, hogy ja, ez még az igazi kapitány és ezt még mindig ő mondta. Szóval itt ez a ez a egyébként nekem nagyon. Itt, itt jön a Trek humora is, meg amúgy ez egy ilyen kis halandos story style, ugye, szónak a. Hát a magyarba különösen jól jönnek, hogy kötélene veszik le a kávét, vagy rácsöngettünk a szobaszolgálatra. Akkor, ugye, amikor körköt egyedül van, például ott a, ebben a tanácsteremben, és akkor ott hívja a szulú, hogy forrodótja van körközt, de hát szegények kezdenek deresedni, hogy még a, hogy minél előbb hozzák fel őket, hogy még a sísz ezen előtt feljussanak, meg nem éppen marzsamos a levegő. Amúgy a kájhák, amiket, ugye, ja, hogy említenek, hát Istenem, hát igen, ilyenkor jön az, hogy nem láttuk azokat az eszközöket, ilyen módon szerintem a fordító is teljesen tanástalan volt, ott valamilyen fűtőtestekről vagy fűtőcsövekről lett volna szó. Amik szintén megkettőződtek, és ezért nem működtek a felszínen. Igen, mert voltak éppen akkor Lett egy jó, meg tudok, egy rossz, rossz fűtőtest. De komolyan, most akkor milyen a, a, de... a gonosz fűtőtest, az hűt vagy micsoda? Az, az, az fűtőté, tét, De most komolyan, hát akkor a minden, minden anyagot Hát ez eleve érdekes, hogy egy kémiai vegyület az miért vált ki olyan hatást, hogy jellembeli szétválasztódás történjen. Mondjuk az adás elején említettük, hogy, ilyen, hogy, ilyen, az, a... igen, hogy ennek a tudományos magyarázata azért, hát enyhén szólva egy nobel díjas publikációt kívánna meg. Akkoriban tényleg nem ártak neki így kisakkozni, hogy most épp kézlább magyarázatot, azt mondták, hogy igen, ez az anyag valamiért megzavarja a transzport ennek az áramköreit, kész, nem úgy, mint amikor emlékszem, volt azért nem egyszer TNG-be, hogy azt hiszem az első Barkley epizódban volt az, hogy nem tudtak rájönni, hogy a hajtómű miért pörök felfele, és akkor igen, hogy valami, amit, ami első nem nyil Nyilvánvalóan, hogy gondolkoznak, gondolkoznak, hogy mi lehet az, és akkor tényleg ott vezetik hogy mi lehet az, és akkor megkérdezik, igen, milyen anyag lehet, és akkor mit szállítunk, mit nem szállítunk. Ugye ott eleve a gépháznál megsérült, mert a, a gonosz körk rálőtt egy panelre, és hát ott látjuk például a fézernek a pusztítő erejét. Tehát amíg a, a néző lehet, hogy a korábbi epizódokban esetleg legyintett, hogy jó, hát a fézer az látványos és e, nem is veszélyes, de itt láthatta, hogy micsoda roncsolást idézett elő ebben a falipanelben. Tehát az, az e, kemény volt. Bár ugye egyébként az is, hogy tényleg nincs biztonsági szolgálat. Tehát ott a, tényleg az megint a, ugye a cowboy filmekből jön, az, hogy a Spock és a jó körk, ugye elindul és e, felkutatja. Mutatja, mint amikor egy fadnyugatban egy banditát keresnek ott a sziklák között. Tehát teljesen ugyanaz volt ott a, a gépházat. Gyakorlatilag két lépésben szerintem egy ilyen sziklás kietlen Terepi lehetett volna átalakítani, egy kék kaktusz betesznek, és már is lehetett egy vestentémet forgatni. Ez fog lelasszózni mondjuk a gonosz körköt, tehát nagyon átjön, és nyilván az akkori nézőknek ez tetszett. Hát hogy lehet? Csimán eltűnt a vestentémeknek a hangulata. ez érdekes, hogy mennyire kihalt a gépház alapesetben. Erre már azt hiszem, hogy a második, harmadik évadban ügyeltek, hogy azért ott is legyenek emberek, vagy lehet, hogy itt eleve már kiürítették, mert tudták, hogy oda ment a rossz körk, de tényleg már csak egy ilyen Hiányzott onnan, ami átgurul a díszletek között. <gül> és lassan kezdjük sejteni, hogy hol lehet a gépház, mert uh, ugye amikor tanakodnak, hogy hol lehet a másik kör, hát ugye a néző is vakarja a fejét, hogy ekkora nagy a hajó, tehát ugye eddig csak szűk láttunk, folyosókat, kabinokat, szállásokat, és a híd volt a legjobb helyiség, meg talán a gépház. Most már akkor el kell képzelnünk azt is, hogy ha itt egy személyen akar rejtőzni, akkor uh, bujkálhat is. itt konkrétan azért most már ismerjük az Enterprise felépítést, tudjuk, hogy ott van a tányélettség, ott van a térhajtóbúj és, és annaptán az utolsó harmadában van ott, a, hang a kompangár előtt van a maga a gépház. De tényleg, hogy ilyenkor itt kezdjük érteni a méreteit, hogy ez itt még egy hatalmas hajóról beszélünk. 400 méter nagyobb, mint a korabeli ö, anyahajók, vagy akár, amit most manapság építenek építenek, repülőgépanyahajókat hogy aztán a 2009-es film ezt teljesen fölborítsa, ahol egy hatalmas iparűzemnek a gyárcsarnokát láttuk, megszámolhatatlan csővel és tartállal. Aztán megint fakartuk a fejünket, hogy ja, ekkora lenne a gépház, tehát most már van pénz ábrázolni, akkor igazából volt tényleg kora, Tehát, ha belegondolunk, akkor a kettő között kéne, hogy legyen valahol. Tehát, ilyen kiterjedés egyáltalán nem reális, meg teljesen előtt a többi fedélzetnek a dizájnjától. De szerintem itt ugye az elképzelést kellett, hogy azért jók ezek a korabeli díszletek, mert elhitette veled adott körülmények között. Ugyanúgy, ahogy a színpadi részletek is, hogy ott még nagyobb tér van a mögött. Tehát egy-két kiálló fali cső, vagy belátunk egy-egy panel mögé, az elhiteti veled, hogy ott van még valami, és nincs idő kérdezni, meg nincs idő utána nézni. Aztán már egy 50 ével, tehát éve lehet, hogy tényleg itt, amikor már ennyi háttéranyag van a hajóról, hogy modellt lehet létrózni Amúgy néhány ével ezelőtt valaki, nem is tudom, hogy nem biztos, hogy legóbol, hanem inkább makettként vagy diorámok akint megépítettem az Enterprise, de nem a csillaghajót, hanem azt a forgatási helyszínt, ami már régen nem létezik és le lett rombolva, tehát azt a helyet, ahol gyakorlatilag a különböző helyiség, a tényleges forgatási helyszínen csatlakoztak. Tehát lehet, hogy a körk kabinjából nyíló ajtó az nem egy folyosóra vezetett, hanem csak oda volt építve egy folyosó rész, de közben ott lehet, az a szokkabinja volt a máskoldán, tehát ugye nagyon ögyesen a helyiség úgy voltak fölépítve, ugye Látsolva a hogy ott, amikor ugye a kamera bizonyos szemszögből vesz fel, akkor ott elhitetesen nézővel, hogy ott folyosóban nagyobb telek vannak, szállások, gépház, amúgy meg ilyen bizonyos topikus sorrendben egy bizonyos, tehát egy stage tehát egy konkrét zárt hangár méretű stúdióban forgatták, tehát ott a helyszüke miatt bizony voltak trükkös megoldások. Ennek a felülnézetét majd egyszer előkeressük és beletesszük, de nagyon érdekes volt ezt itt látni, tehát egy felülnézetből, milyen volt az eredeti forgatási helyszín. nekem több tanulság leszűrődött az epizódnak a megtekintése után. Az egyik az az, hogy talán érdemes lenne két egymástól teljesen elszeparált transporter működtetni a hajón, tehát ezek ne legyenek egymással semmilyen számítógépes, meg energetikai kapcsolatban, és akkor az ilyen esetek elkerülhetők lennének, hogy a lényeges dolgokra térjek rá, így morálisan szerintem teljesen egyben volt a mondani való. Nagyon meglepődtem egy-két részen, hogy mennyi you know időtállónak tűnik nekem. Egy-egy jól megvalósított jelenet, de azért voltak már itt olyan részletek, amit kilógtak az összképből, például ez a Wilson, amikor önkéntesen átadja a fézerét, illetve a, a Spocknak a, a beszólásai sincsenek a helyén, amiket mi is említettünk. Azon gondolkodok, hogy ha nem ismernénk a Star Trek-et, és csak ezeket az első epizódokat néznénk, akkor néha-néha az lehetne a benyomásunk Spockról, hogy ez egy antagon karakter. Tehát, hogyha ez egy modern sorozat lenne, akkor lehet, hogy ő egy sokkal jobban háttérben mahináló, más háttérszándékokkal rendelkező karakterként lenne megalkotva. Nyilván ez akkoriban a, a Roddenberry féle alapelvekbe nem illet bele, viszont a Brandon Braga az Enterprise-ban már meg tudta azt csinálni, hogy a vulkániak bizony szánt szándékkal alá tudjanak tenni az embereknek. De hát ez már egy másik téba, én azt mondanám, hogy üdítő volt ez a rész abból a szempontból, hogy végre nem egy istenember kapcsolatot láttunk. Hát a múlt héten is ez volt a helyzetedő a itt time-mal, de az mégiscsak egy ilyen idétlenebb megközelítést prezentált nekünk. Ennek meg azért bőven felfedezhető a mondani valója, nem csak nagyítóval ha levesszük tényleg itt a szifi körítést, a sci történetnek a körítését, akkor itt tényleg egy illeg egész komoly dologról, hogy végülis miből áll az ember, miből áll egy, egy vezető személyiségnek a egyénisége, hogy milyen tulajdonságok kélenek ahhoz, hogy egyáltalán másokat tudjunk irányítani, vagy egy csoport vezetése. És tényleg itt elég komoly mélységekbe belementek. Ezt megkaptuk a klasszikus humort is, azért ne feledjük azért ez 60-as évek, azért úgymond egy optimista világ, tényleg Tényleg az űrhajózás is tényleg az emberek azért ültek le a tévé elé, hogy megnéztem mondjuk a híradóban mondjuk egy Merkuri rakétának a fellövését, és akkor utána, a után pedig leült nézni a Star hogy na, 200 év múlva az unokám csak nézni fogja a tévéből, hanem akár repülni is fog. Tehát egy tényleg még így mai szemmel nézve is azért tényleg élvezhető epizód. Nem kell ehhez tényleg ilyen hiper cégé, mert a, a mondani valója ez mai napig aktuális. Ez azok az a részek közé tartozik, amit úgymond prezentációként a, a Star még nem jártas, de a régi sorozatot megismerni és megkedveni szeretőknek levetítenék. Nagyon emlékezetes a legelső nézés óta, tényleg imádtam ezeket a részeket, ahol ugye, tehát ha rá kell jönni, hogy ugye itt, itt valami nem stimmel a körkel, ugye itt mindig körkel történik valami ilyen, tehát ott van például a legeslegvégén a, a sorozatnak, a, a Turnabout Intruder, amikor is a körk és egykori szerelme, hogy doktor Lester cserélnek testet, és akkor ott is Körk és pontosabban ah, Spock, és megfelelő vakarja a fejét, hogy körke valami nem stimmel, de nem tudják, hogy mi. És ugye hiába ugye, állítgatja, hogy a körbe van zárva a női testbe, és ott, ugye, nyilván ott is ugyanaz hogy meg kell győznie, hogy itt történt egy csere. Itt is ez van, hogy Körknek ugye, be kell bizonyítani, hogy például nem ő követte el azokat a dolgokat, amik az alt vagy a, a másik fele. Érdekes az a Recker 2, hogy Ryker osztva kettővel mennyi, ugye a német verzióban, itt is ott a az, amit a német verziónak ugyanaz volt, ugye Attila a címeit, hogy Körk kettővel egyenlő, tehát tényleg itt, itt mondhatjuk, hogy ez jó, mert Körköt kettő osztottuk, két férred a Rijker, már nem osztottuk kettő, ott megszoroztuk, ott két egyenlő ráker kerkezett, ugye ott egy, hogy is mondjam, ott a pufferben rekett, és akkor újra nem. materializálódott? Nem, Segítsen ott valami Attila. bolygónak a ilyen ion férábot volt valami visszaverődés, úgyhogy transporter, sugár egy része valamiért visszaverődött, és visszaverődött. Igen, úgyhogy de állítólag a Thomas volt a szebb. Valamelyik konon is egyébként, azt mondta Marina még továbbra is. Igen, emlékszem. Amúgy itt a... Ugye itt körknél ugyan nem volt az, hogy bajszos volt mondjuk a gonosz körk, hanem voltak ezek a karcolások, amiket a jenny Rand ejtett, csak hogy aztán a, a jó Körk is ott megsérült. Volt azt hiszem egy baki is, egy forgatási baki, hogy azt hiszem ott a bal és jobb arcáról átváltódott vietnően a tehát tükröződött a seb. benne maradt egy felvételen, meg azt hiszem nem is tudom, hogy miket, tehát mindenféle sminkkel előstették ki például. Tehát amikor én is megláttam a gonosz körköt először, akkor így visszahőköltem, hogy hú. Hát ez másik ember. Tehát tényleg ott a szemét ki talán az arcát is pekendték, hogy a harciasabb volt, tehát hangsúlyozzák, meg hogy ott volt az a zöld, és a sárgás a tunika meg a hagyományos felső, hogy ők is ugye a néző számára markáns legyen. Ugye itt azok a nézők jártak jól, akiknek színes tévék volt már akkor, mert szerintem ez a zöld, meg ez a sárga, ez nem igazán volt markánsan eltérő. Ezek ilyen világosabb színek, és szerintem ezek a tévébe, de, de szerintem aki őt fekete-fehérben nézte, az végigvakarta a fejét, hogy hát ezek Ember ugyanaz most, mi, mi, mi a különbség. nem hiába voltak annyi sok színes jelet, úgymond úgy, úgy szólván, hogy nagyon sok színes díszlet volt, mert ugye egyfajta prezentáció is volt az első színes programok egyike volt ez. Még gyorsan ugye leszi a Transporter. hiszem a replikátorról mondták, hogy a TNG-nek az írói később ilyen találkozókon, hogy az ugye egy átkozott dolog, mert megnehezíti az írást, úgy szóv elveci az írói fantáziát, tehát leszűkül a mozgás hiszen replikátorral bármit létrehozhatsz. Tehát nincs olyan mint a kalandfilmekben, hogy hiányzik egy eszközünk, is, és hozzá kell ahhoz jutni, mert replikátorral megoldhatjuk. Persze a replikátor is elromlik, vagy mondjuk a transporter elromlik. Tehát el kell romolnia, hogy egyáltalán a cselekmény, hogy ilyen normális, jó kalandok jönnek létre, mert ha minden működik, akkor, ahogy Csava mondhat, hogy miért nem volt egy második biztos transporter. vagy például űrkomp transzporter ötödik, amikor ugye szájok megparancsolja az ötödik filmben, hogy a transportereket állítsák le, de ugye az űrkompokat is. Tehát azért vannak trükkök, amikkel lehet, Élni, egy csillaghajón, ha a technológiád ott van. Meg akkor ott van a transporter, akkor betegségeket lehet gyógyítani vele. Ugye a Voyagerben is, ugye például a holodok is említi, hogy transportálással ugye, beteg testrészeket tudnak kicserélni, ugye jóra. Akkor volt olyan, hogy a Scotty bent ragadt 8 évtizedig, ugye, egy transporterben, vagy a kufferben, tehát ilyen módon az ő is ott megőrződött, az egész teste lelke élje mindenen, most nem enjünk bele a részekbe, de ilyen alapon a legfontosabb tisztekről lehetne tartani egy ilyen. Hát ilyen, nem tudom, ilyen non-stop ellátott Transporter pufferben a hát megőrizzük a, nem tudom, a rögzítjük az életeket, Tehát csinálunk egy biztonsági máslatot, és ha valami baj van az illetővel, mondjuk lelővik egy küldetésben, akkor azonnal helyreállítjuk. Tehát ez, ezzel ugye megint egy Deus Ex makina isteni hatalmat. Hozunk, tehát egy egyszerűs, mint amennyire jó, meg amennyire vágyott technológia annyira, ugye megköti például akár az írói fantáziát is, hiszen bármit meg lehet oldani vele. Itt is például gyakorlatilag a jó körköt, vagy hogyan mondjam, tehát körk eredeti énnyét vissza fogna hozni azáltal, hogy egyszerűen csak újra materializáljuk. Spoiler, spoiler! A RAJS sorozat negyedik részében majd lesz egy ilyen megoldás, ahol transporterrel hozunk helyre személyeket, de nézzenek mindenki azt a az epizódot, az indavidón elérhető immár magyarul. Itt a műsor végén szenteljük az egyszarvú kutyának ezt a fennmaradó pár másodpercet. Robert Justman, az akkori társproducer, az nagyon megszenvedett ezzel a koncepcióval. Ő minden áron el akarta érni, hogy lehetőleg ne ilyen űrlény kutyák kerüljenek be a történetbe, hanem egy standard négy lábut sikerüljön megnyerni erre a feladatra. De hát a készítők azok egyszerűen visszatarthatatlanul ragaszkodtak ahhoz, hogy, hogy mindenképpen egy űrkutya kell. Azt nem tudjuk, hogy ez a design -ez kinek köszönhető, ez az egyszarvú fejrész, illetve az antennákat is tartalmazó jelmez, az azonban biztos, hogy nagyon sok Star Trekben szereplő kiskutya előtt, illetve kisállat előtt taposta ki az utat, hiszen itt a Déváltal is említett Spot vagy Portos már ennek a kiskutyának a nyomdokaiban halad. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet a hallgatóknak, az impulzus kibeszélésre mindig kapható stábjának pedig ezt az eszmecserét. A jövő héten visszajövünk! kerek megvízásából készítette az impulzus produkció. Produkciós vezető: Farkas Csaba. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.